«Де лист?» – спитала тихо. «В хаті, де ж йому бути?» – хмикнула сусідка. «Подихаємо свіжим повітрям, чи одразу підемо в дім?» «Валентина Петрівна, яке там повітря? Я собі місця не знаходжу, не знаю вже, що й думати», – зітхнула Настя. Валентина Петрівна зіперлася руками на лавку і лише тоді, важко ойкаючи, підвелася. Здавалося, за стільки років, Узнала твою матір, як облуплену, а тут тобі, Такі таємниці, ображено мовила сусідка, і переваючись з боку на бік, подибила у двір. Детектив та й годі, якісь листи, ніби не можна подзвонити, таємниця за сімома замками, і це після стількох років дружби та сусідства». Коли вона приїхала в село до мого сусіда Івана, царство йому небесне, то я вже того дня знала, що Богдана приїхала не сама, а з немовлям, тобто з тобою. І я не плескала язиком по селі, хоча знала, що то не його дитина. «Скажеш, я тобі донесла, що в тебе нерідний батько?» – вголос розмірковувала сусідка, запрошуючи Настю до хати. «Я б ніколи тобі не зізналася, але знайшлися добрі люди. Хоча навіщо зараз коперсатися в минулому?» «Тримай». Валентина Петрівна подала конверт з написом «Для Насті». «Спасибі». Жінка схопила конверт і швидко пішла. «Стривай», – зупинила її сусідка. «А ключі, які мати тобі передала? А чвертка де?» Настя дістала сумочки-пляшку, Тикнула в простягнуті руки, схопила ключі і майже побігла з хати. «Ти хоча б зайди, скажи мені, куди мати подалася?» – невдоволено крикнула на вздогін ображена жінка. «Добре!» – механічно відповіла Настя вже за порогом. Як на зло, замок довго не піддавався, Настя тремтячими руками ледь упорилася з ним – Хвилювання наростало з шаленою швидкістю. В голові шуміло, кров прилила до скронь. На ходу кинула зачекай барсику, чорному зеленоокому котові, який привітав її протяжним няу. Сілася на стіл біля викна, розірвала пухкий конверт. Доня моя, Настуня, почала читати лист, написаний на папері з учнівського зошита в клітинку. Ти ж знаєш, як я люблю тебе, Івану та Генника. Чи мені тобі розповідати, скільки я пережила, скільки сліз пролила і прочитала молитов, поки Гена був у Києві на Майдані. Як я хотіла його дочекатися, обійняти і сказати, що він та такий, як мій янук, справжні герої. Тепер я буду відчувати свою провину, що не дочекалася його лише кілька днів. Сподіваюсь, що і він, і ти мені пробачите, якщо дізнаєтесь про причину мого таємного від'їзду. Але все по порядку. У мене двоє дітей. Ти і твоя сестра Ніна. Ти моя гордість, Ніна. Мій вічний біль, мій пожиттєвий хрест. Але ви обоє, мої діти, і хай би що сталося, я люблю вас однаково. Та що мені тобі пояснювати? У тебе теж двоє діточок, і хоч би які вони були, ти завжди любитимеш їх однаково. Сьогодні рівно три роки, як останній раз я чула в телефоні і слухавці голос Ніни, яка поїхала в ту кляту Москву на заробітки. За три роки мовчання та невідомості моє серце стлілося, якби хоч щось я знала про її долю. Можливо, і ти, доню, вже не віриш у те, що вона жива, лише заспокоюєш мене. Але я ні на мить не переставала вірити, що ні жива. Лише з нею трапилось якесь лихо, а я не можу їй допомогти. Я дуже тобі вдячна, що ти їздила в саму Москву на передачу. Жді мене, намагаючись хоча б щось дізнатися про долю сестри. Шкода, що вона не відгукнулася, не знайшлася, і ніхто інший не розвіяв туман невідомості. Я тобі не розповідала, що об'їздила всіх навколишніх ясновидців, екстрасенсів та гадалок, щоб дізнатися про нінену долю. Лише одна з гадалок сказала, що її вже нема серед нас – а всі інші говорять, що вона жива, але в біді. Пам'ятаєш, я тобі розповідала про свій сон. Ніби я йду вулицею великого незнайомого міста, навколо людей, якому рашнику, все гуде шумить навколо, а я крізь гамір чую такий тужний голос Ніни. Мамо, допоможи мені, благає він так, що аж мурахи по шкірі. Я шукаю очиманіну посеред потоку людей і не знаходжу. Подумки питаю, де ти? А вона мені у відповідь не знаю. Лише бачу годинник на стіні будинку навпроти, а над годинником хлопчик у креслатому капелюсі. Знайди мене, допоможи. Цей сон я бачила багато разів. Прокидалася і плакала. Серцем відчувала, що не просто так сни повторюються, що Ніна потребує моєї допомоги. Але що робити? Де її шукати? Не знала. Навіть не знаю, як усе витримало моє серце за роки чекання. Як не розсипалося попилом. А це нещодавно. Підказали мені добрі люди, де живе один дідусь. Він уже старенький і не приймає людей, але розповідає, що він багато років провів у монастирі, і у нього відкрився дар провидця. Поїхала я до нього, слізно попросила вислухати мене, а він навіть не дав до кінця все розповісти, як каже, у неволі твою доньку тримають уже три роки. Стала вона рабою, заточена в підвалі, а в щелинку бачить годинник навпроти, а над тим годинником дитина зліплена з гіпсу стоїть. Якщо знайдеш той будинок, то, будь певна, твоя кровинка навпроти нього. Поспішай, бо буде пізно. Отак наказав. Я спитала, де ж мені шукати ту будівлю? А він каже, куди поїхала? Там і зараз знаходиться. Старий не казав іти, бо я його виснажила. Я й подибала. Але хоча б зрозуміла, що потрібно їхати в Москву і там шукати Ніну. Настя зітхнула. Треба ж таке отнути. Хвора, самотужки. Вирішила знайти в меаполісі будинок з годинником. Невже не можна було зачекати? Поки повернеться Гена і поїхати разом, без глузда і зополу, вирушити в таку небезпечну подорож. Ніна, он, яка моторна та шустра, і та, напевно, вляпалась у халепу. А мама, яка ніде не бувала, Настя продовжила читання. Старий сказав, що потрібно поспішати, тож я прийняла рішення їхати негайно, щоб не спізнитися. Знаю, доню, ти дорікнеш, що не сповістила тебе. Ти повинна дбати про свого сина, зайнятися його лікуванням та відгодованням, а не возитися зі мною. Хильнула я лиха від Ніни, але ж вона все одно залишається моєю донькою. Я серцем відчуваю, що знайду її, і ми повернемося додому разом. Ще раз пробач мені на стуню. Попроси пробачення у геника, і передай мої щирі вітання. Не забувай вчасно годувати мого вірного друга Барсика. Ми повернемося вдвох, і все у нас буде добре. Цілую, мама. Настя не помітила, як сльозинки горохом скотилися з очей. капнули на папірець розпливлися плямою. То за Ніну хвилювалися, то за Ген а тепер ще й мама подалася, хто знав яку далечень. Невже не можна було зачекати кілька днів, якщо чекали вже три роки? І коли вона зателефонує? Чи здогадається купити нову сімку? Знову невідомість, чекання, нервова напруга. Настя відчувала неймовірно втому і фізично, і морально. Ніна молодша від неї на два роки. Вона мала вроджену схильність потрапляти у всілякі халепи.